این ناظر او خلاع افدیسی ناظر مین مسلک پر چی مسلک او دی او د موتزل او مسلک دی موتزل او داوائی چی رویت دا اللہ تعالی دنیا کم نممکن دین واقعہ دی او آخرت کے غم واقعہ نہیں او آخرت دیزان دا پارداز تی دلیل ہوئی چی رائی چی مرکی رویت کئی نو د رویت رویته پارا څه شرط نه یو دا شي مرېبا دراین ډیر لریم نه یو ډیر مز دیبم نه ډیر لریم نه د دې ځنه کناډا کې څو نه ښکارې مونږ ته ډیر مز دیبم ډیر لری بم نه لکه دا غوډ ډیر مز دیبم نه لکه سره خپل بارنه نیوی دي اصله د خپل ستر غداګاټې نه دي دان نیلی تې نه مور خپل سترې خدا یا پاک السلام علیکم نو به هر حال مقصد دا لري چې سره خپل سرګین نوینه ځکه دا لري نه ځي او سره ټول له دې شیام نوینه او ما دا نه چې راہی به په یو جهاد کې او مریبه په جهات اخر کې وې دا الله یو حیاز نشته نو چې حیاز نشته ته الله په یو طرف کې شواغه به بل طرف کې شیدا چې ام نشي نوی آزا معلوم اسودا خبران تی رویت تعالی ممکن نگے نو اللہم مصف راجی او دا لسنت جماعت پر کم موقف قیائی کی دائی تذکرہ کوي او دا غونم انشاءاللہ جوابونو مکوروستو خدم رکار دے دا کم رب چی من دنیا کې عبادت کرے او آغا رب من کو آخرت کیوننین و زمانی خفرب قسمی کا غجانتی سجینتی ما زین که فاجنت یا سجاناتم نه ده فکم جناث کی دیداری واجبین نی لا الله دیدار و نشی نو دا جنت باخر اخر څنګه جناثی تاسو ناقص و نخاریه جنت نه لري بیا نو موږ دا وایو چې نا انتب ان شاء الله دیدار خداوند کیږي اوس ته یا حادثه کیره نقللی چاته بدرزی سوزه لا چلا باخته کیو چاته و میاش کیو ها او وغيرها وغيرها پر کہ مراتب حواله ثروادت دیتا دیداری واجب کی نبی فرمایو ورویت اللہ تعالی ورویت اللہ تعالی بالبصر پرستر جائزۃ الفلاخ لدا جائز سے فلاخ لفاقل کہ دنیا کې ممکن دی واقع نه دی ممکن دی کم ممکن نه نو ممتنعات او تاسو کي چرته په همباران سوادو نه شي جو پیغمبر چا دا وی وی دې سټیا الله تعالی باندې پینځه قرن د ستر ګرا کې دې ویلی دا کدا کم چې د ستره ممکن نه دا هیڅ پوښتنې نه کوي ا موسی علیه السلام خو راپته وی الله ارینی ماته زانو خای یا یا نه تعالی ماته خای نو ماته زانو خای دلالت پدې خبره کې چې دا ممکن نه ممتنع نه ده دا ممتنع وي دغه به سوالونه دا مسئله ان شاء الله ورویۃ اللہ تعالی رؤیت اللہ تعالی پر معنی انکشاف تام غرض علامہ دررسوال حسن الصلیدان چا ابووی چی په دې رؤیت الله کې د رؤیت مصدر د اضافتې الله ته چیرې دابې اضافت ته مصدری تر څو مفرول تا, تا د اضافت ته مصدری فاعل تا یعنی رؤیت تعالی یعنی الله کې منګینی د اضافت ته مصدری فاعل به مسئله چرتا چ الله راغیده که ده حنان کدا مسله کوه اتفقینه معتزله او غیر معتزله شور مانی چې الله مونږه ویلی الله مونږه ویلی په دې اړه جواب کې بمان الانکشا بمان الانکشا دلزہ کې د اړویت په دا چا سره ده د انکشاف تام سره ده او انکشاف صفته مقبولې نو ما نو مشه ده خبره چې د اړویت دلته کې مصدر دا, دا, دا مملی له مفولې رویتتهله مطلب دا چې د اللهلي دنه یعنی الله اونو الله منګ نه چې منګه نو په د انې شافام سره د الله انې شافتان بال الب رات شي که هو مع ثبات شي کم هو د ح البصره رویت بالبفر سره اسبات ته شي لاکته شي کم هو لکه څنګه چېد به حاسه البصر به حاسه البصر صح رویت دلت لنا فمعنا ده انکه شافیتام سرا او ده قرانگی بلبصر رویتي به شريسته وي دې معناي کوي چاغه اسباد دې شي يعني ارادت ده شي کومه هواله کتنګه چې دا شي پن ابسلامار کي به مقصد دغه چې دا مخکې تاریخ کښې د رویت په معنا د انکشاف تام سره کوي او په معنا د اثبات او شې کما هو د عطف البصر سره کوي د دې بانو محل یاده معنا تاریخینو سره یې او وذالک غرض انما د وذالک نورستو زید د خبره ذکر کړي چې رویت په معنا د انکشاف تام سره او په معنا د اثبات او شې کما هو د حظ البصر اګهدا وی کله چې موږ وګورو څوک مېتا موږ چې وګورو څوک مېتا بیا موږ نظر سترګې پټې کوو مرونه مسله ده لکه پت وګمې کنه زه تدات وګورم او بیا سترګې پټې کما نو ادراکه د اسکو په حالت درويیت کې مې درک او چې په ټیمه کې یو څه د اسکو مې کومه رښتینې په ډوړو کې फरक شته کې نشته زه حالت اول حالت سره اغه ډېر قوي ډېر مضبوط څه نو د کې رویت زمان الله تعالی لا ربل بصره په بصره تر د سرویت چمن الله وینو مونږ نه مونږ ویو بل بصره په سترګو نو د ادراک روئیت په بسره څه توې اثباتو شي کومه هوا د کسانګې چې په حقيقي سره یا په معنی د انکشاف تام سره د دې دلیل ذکر کې وی رقمي او شی ته وګورو اбя موږ نظر کاټو د دې پکیټه مې وکړل کنه اسکوپ مې ته مې وکړل اбя نسره کې پټه کړې د ادراک تر اسکوپ مې یاره دې پکی ما چې د کله په حال د انفتاح ده ان نو چې په حال ده انغه اځ چې سره کې پټه زړه چې درشته کې نشته شه البته باندې پر خپل کې چې کله ادراث شه نادر کبیره په مقابل د هغه چې دند کې می ادراث کوښو کوم رقمین د لغت څنګه چې او نو ته شانه آی موږ الله تعالی ته چې لري چې د څو لکه د تیرامې چې محترم څنګه ورم وو شو کنه خلک رانه خلک یې مالیدل نه دف او ردل می وې وصال ته یو کڅوی چې یا م اللهلهته ووایه چې بس کللا دا ما او چقییک و ما ور اختر کې ګوت معله ما وره وختتنمال کړه داان کړدانان کان پوه شوي که نه نو مقصد محبت نو دا سری د خل محبد پ نظرته خبري کوي که نو مونږ ده الله جلله ج للو او یو خاص صورتت کې دی ول زان پې دماغ و لکه صورت جوړي کي که نه جوړېږي جوړي کې که نه س چې دچام ته خیال کوئ نو ار سړی ته کم به محبوب صورتی نو هغه محبوب صورت کې صحیح ته لکه مطلب تور مزيداره ګيره د کس باندې کپله تور واسټه ادته باندې شریف مزيان کی راضي کنه راي سړیا چې کم بهتري صورتي هغه بهتري صورت ته سری دماغ و ترایي نو د الله تعالی د دل په سړي دل کې بل بصره پستر ګو باندې نو دا چې ادراک بل بصره دا په دنیا کې ممکنه اې درک بالبحر.. بل بصرفته چې اثبات او شکما هو به حثه در بصره یان کې شافتہ عدد زائد دې ذکر کې انکشا دغه دې سوی کنه فستر کو چې سړی دې شی ووې نو څنګه کې انکشافتام کی نو ایا څه یا اثبات او شکما هو به حثه در بصره مون کولې شو کولې اهل سنت او جمال ته چې په دنیا کې دا خبره ممکنه ده او معتدله وي چې په دنیا کې ممکنه نه کما حذا نظرنا لکه جمع غورو الى البدر spoke mai sat Muhammadulayna betr ki peto fara shafaat ke panisht فی badi khabara ke fi badi ke annahu che that go mai wa in kana wa yasli agar kana munkashala den ada fil halatain padwaalo halatain o ke نظر inkishaf tadi pa halat ta nazar ke liye he de badr tadi asma wakmali wala nazamunda para pa nisbat tadi yo تخالق زوی اې د دې نویت الله تعالی ممکن دې کنه دې د دنیا ممکن دې په دنیا کې واقع نه دې اخرت کې به واقع وي الله مو صفه دې با کمال وکړه نو کمال دې دا او کله کړه چې څو غوږمې د ګوري سره چې د اشاره کړو حدیث شریف تاوم انا حدیث باب الباب الصوابه کرام درش کریم صلی الله علیه وسلم تا پوسو بیا رسول الله اے د الله رسول حل نرا ربنا يوم القيامه ایا مبرکامت قرہبان خپل رغبینو کډبوینو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فقال هل تماروا آیات الشکوی فی رؤیت القمر ليلة البدر داس البدر چې تاسو کلا سپږمی ویني ایا لټول دنیاي په ټیم مې نه کړی وې نه والله سلام دې تلیکي لپستی د چې دا د بدر خبرو کړو دا استفاض کو دا حدیث نه دا حدیث نشي چې وکړو یو استفاض اللہ جائزتن کل اقل دا رویت جائز دے پاکل بمانا ان الاغل غرز علامہ مصوفہ اغدد محمول جائزتن کل اقل نے جائزتن کل اقل نے موضون سوک دا و رویت اللہ محمول سوکو جائزتن مارکلہ چرا محمول موضون موضون دے پارے گا شوش شورو کا بچا کی پا اگل حمل کے محمول کې فرمائی رویت صلح اللہ تعالی جائز دے بمعنا غرض شرح د دې عبارت دا رغې د سم مطلب د تجارت پر لاړنه و د دې معنا چې عقل اذا کل یوانا عقل چې کله د خالشی د شواغل او د توجه او مداخلت ته وهم نه د عقل سره جره وهم خلقون شي نو لم يحكم بامتنای رویه ذهن دې په خلنه کې حکم نه کوي په امتنا د رویت ما لم يقل له برهان ولا ذالک تار سو پر برهان په قائم شې نه ما ان الاصل عدمه سره دنا چا اثر په عدمه برهان ده په امتناع ضروریت و ها ده القدر ضروري لا قدر ضروري ده فمن ادى علی امتناع سوچ دعوت امتناع کې فاله بیان په دبانې بیان ده کنا لممو سو په دلوی عالم ده دلوی خبر ده خبر چې کيم دغه ټوکاله خبرېم غاټي و داسې کمال کوي کنه دغه خبره شروع کې دل دماغ زماي خبره راایي اقدا کنه چې نا... دې د به مناظر د کس ډیر لوی شي شېره مناظر مناظر کس چې د قانون دی کنه دې چې کله چې سربहात کوي کنه نو دې همیشه په مدعی کې ځان منکر کوي همیشه په مدعی کې ځان منکر که نو چې کوم کس دې مدعی کنه داګه پر سربانه په ځدلایل شي پېنه څه څه په قلاله کې نه تلورګوټي دي چې کوم دلیل یې وپراپټ نه کنه ورثنه درته پنه ورڅرګر راو څه بزیاو ته په کاله راکنه بز بس په سرد ټول بوج واصه وای شي د دثم ذفتل کوي دا موزهلې نه دي دا مو د یان کوي او ځان دي شي کوي ا کنه په ظاهر د مو ته هیڅ دا, دا, دا الله روښه کو دنیا کې ممکن دی او وای نه دی نو د تبو کته دلایله وای دا ته مو د دی امم غتیو منکرین و دې چل کوي کنه چی دی او داسې طرریخ سره نام جوړي چې هغه معتزیره کوي مدایان کوي ځان کويناجیبه خایسته شانت خبره کوي وقلل چې د مشاغلت ته هم نه خای او وه هم مور سران ناخلی ځکه چې هممونو سروا بیا خو دقل پړی چې په کړي بیا خو غړی په مقبره ک رواني نو مقبره ک روانی و دا یې ټول دې و دا مړه براپاس چې به د برای دا چرته په مخدز مکه د شيری کیو مړی را پاتیدل نه سو کې د ماراینې ویل له او کلی وی پیان دي دلته کې شيری پیان نو باسن کې او فاكه جوړکړی بیا کش شو دا پیری وی دا پیری دا کش وی پیریو دا د هغه سوچ دا د وړ شي نو وکه اکل د مداخله ته وهم نه د شاهبه او د خان ته وهم نه اګه خالي شي ماته څه ویل دک و هم په غلبه کړي عقل مغلوب کړي سوتې ژوند دي اډه تل دي عقل مغلوب یو غضب دی اګه عقل مغلوب کړي یو شهوت ته ناخمو عقل مغلوب کړي او درېمو اګه دا وهم د دم غلبه راولي په عقل او د سری د بسلیوانه جوړ کې بیا نوې عقل کې بغي دې شایبه او ذخل ته وهم نه واخلې حکم نکای فامتناع رویت حکم نکای غری حکم نکای فامتناع رویت او سره د دین وی اسلام داده چې دا رویت د معنی نشي خو که کست داوکه چې ضرورت معنی نه دی غواړي کوم کست کوي داوکه چې ضرورت معنی نه دی فعل البرهان اگر دلیل فيه یو دلیل ورته نشتهエス دلیل ورسره وای شي کنه وی حکم نکی پی امتنا دروریت ترسو کولی چه برحان نیعالا سالکه پریز سرده دینا چه اصل فا آدم برحان دی هرد نداری برحان دی ورسر و ها از القدر و ضروری وی دمره قدر دا جواند دروریت دا پاره ضروری دی فمن ات دا اصول کی دعوه که دی امتنا و نفعله هل ارشاد بس اگه دی بیان نو کی بس دلیل نیم اللی احل حق و پا امکان دروریت بی وجه چمن اعیان اراضین جیداینونو دا حکم مشترک د فار علت مشترکه په کار یا غا یا حدوث یا امکان ځکه څلورم پوښتنه نه حدوث عبارت دی د وجود باندې د ادم نه امکان و عبارت دی د ادمی ضرورت ته وجود د آدم نه انوی دخل د آدم د فار دا علت پا یې اسکه نو متعایین شو وجود د مشترک بین ثانی و غیری دې اله اخیره بولنه ما تاسو را د دو دوه دلیل خبره باندې किदा अल्लाह तआला कुद लियात् माना ने जायज रुयात ते यो तवई दलीलि अक्ली अव बल तवई दलीलि नाक्ली दा दलीलि अक्ली देर खित तवई वइगो रकना दलीलि अक्ली दा होई चमन आरा अयाद औ अआराज़ बिनु अल्लाह मसंग फरमाई चमंगा من ایان ال اراض وینو نو دا مون چې خا دلیل پرې خبره چې مون ایان او چې مونږ فرق کوو په مامن د دې چې دا دې او دا عمر دی او دا بکر او دا خالد دی دا مردا دا خور دا کور ولنه د خپل ورور دی اته دې نو په دې کې نه چې مونږ ایان او ایان چې فرق کوو دا مونږ وینو کنه یو من د اراض ومن کې پره کړو د سپیندې د خللې ځړلې اورنګونې دی بنیاړی حوالے سره اوس دا منګ وینو رمنګ کې اعیان وینو او منګ کې اراض وینو نو دایلی ځل د اعیان او دل د اراض دایو حکم دی دایو حکم مشترکه بین الاعیان والاراض دی اوس دا هر حکم مشترکه د پره علت مستحیلتم پکار د هر حکم مشترکه د پره علت مشترکم پکار دی منده عیان اور اراض ولی وینو مغه خوینو داحق میں مشترک تھے ورې دا منګه ولی وینو نو د دې لپاره درې چیزونه کېدلای شي یا منګ ځکه وینو چې د حادثه نو حدوث تاعیانو د اراضو د ترين د دې خبرې لري چې منګه وینو نو لیدل حکم مشترک او د حدوث د شیانو د علت مشترک دوه یا ایمن غبینو من غیبلینو علت دلیدلوبای چرته امکانی علت دلیدلوبای امکانی یا او دره مدار چمن غځکینو چې دای دی کی بوجودي نو څو قسمه لا غلی دا مونږه به د وجنه ورو امکان یا به د وجنه یا به د وجنه د وجودون دا حدوث او د امکان دوجنه مفهوم شګه وشې لیدل نه شو ولی د لیدل یو حکم مشترک دی د لیدل څه شيره یو حکم مشترکه او د دیده لپاره یو معلولی مشترک دی د دیده لپاره علت مشترکه پکای او حدوث امکان علت ذکرې ش کېدلې چې حدوث دې ته وکی وجود بعد العدم دغه مفهوم کې عدم پروت او امکان اگه دې ته امکان دي ته ویلی شي چې نه دي شي عادي ضرورت ته وجود او اوده ادم نه وجود ضروري وي او نه عادي ضروري وي دوان ضروري نه وي دوان ضروري نو نشواله په دوارو پښته کو هدووسي او که امکان نه اجي نشواله شته هپا کوم شي کې دې نشواله نو هغه ادم ادم آدم د علت کافنی د وجود د علت سفاره یو حکم چاغا معلوم دی نو د معلوم د لپاره علت په کاري کوه په علت کې وجود په کاري ا د دې ډول مفهوم کې چې چون کې آدم موثبر نو یو ادمی شید وجودی شید پرسته نشي کېدل علت نشي کېدل یو ادمی شید وجودی شید پر علت نو چې حدوث علت نشی کېدل امکانه علت نشی کېدل نو سوق به علت وجودا او دا وجود په عین کې مشته عبارت کې مشته واجب کې مشته نو چې دا ډول لیدل کېږي نو پکاردار شي دا واجب هم لیدل کې شي دا ډول چې بده لیدل کېږي نو پکاردار شي دلیل ولله علی حثو په امکان درویت ووږي ویو خپل سمیت تقریبا داونداره چمنه ان قاطعونا زم یو یقین د فرویت د اयाम او د اراض ضرورتاند وجه به ضرورت منغه فرق کو بل بسره ته مابند جسم او رجستان کې د اراض د اراض کدا دا جسم د دادا لري دادا د اراض د او د اګودیوی د حکم مشترک د پاره د مشترک نه اېلته مشترکه زونه کېدې شیا وجود یا حدوث یا امکان از لارابع اثر اور غونشته چې مشترکې په مابند عیانو ده رازکه حضور خو علت نشکي درځکه دا عبارت د وجود باعدل ادم نه نه پونکو ادم راوي امکان هم نشکي درځکه دا عبارت دی د ادمي ضرورت ته وجود او د آدم نه امکان دي و چیرې د شی وجود ضروري آدم ادم ضروري او لا مت خلل ال ادم کي لعلت او دخل نه بيد آدم د پارا په لعلت کې صدق الله نبی فلعدم دفاره پېلتیت پا کې ان پېلتیت د امرې موجود کې پېلتیت د امرې موجود کې د دې لپاره څه ځخن نه نو قطعینل وجود چا د نړۍ د ندرېم ده کنه چا څوک دی وجود او هو دا وجود مشترک دی په مابین د صانع او د غیر صانع کې وو هو څوک دا وجود مشترک دی په مابین د صانع او د غیر اصطانیہ کی دو مشترک دو مابیند اصطانیہ او د غیر اصطانیہ کی نو فیر صحر صحید جدیو لیدلشی من حرص تحقق اللت صحیتی دو ایسید تحقق دو اللت صحیتنا اللت صحیت د مولانا وجود نو وجود چھے صحیت رویت یا معلول لی وجود اللت ہے وجود بایان کمشتے آراز کمشتے آؤں واجد کمشتے و ا تاوقف موظف د امتناع د په ثبوت کې دلته دی او شې د خواصو د ممکن نه چې د شرط شي او یا د خواصو د واجبنا مانع ان چې د مانع شي اے مولانا نو بنیادی حواله سره د الله رویت صحیح ده زکه صحت الرویت صحیح ده الېت شته او الېت نه ده مگر وجود چې الېت ماذری ا بیا نو د درویت در موقوفی به ثبوت یو شهی دخواست و در ممکن نا موقوف دی؟ ها امتناه درویت دا چی لیدلیکی نه ننو ولی ننیدلیکی گی در علای چی درویت دا پراسر یو دستی شرک کی گی چی ها شرایط است ممکنه نو اللہ که خواه امکان نیشته بیا با نلیدلیکی گی آیا یو سره یو دستی دخواست و در واجب یو معنی موجود شی بیا با نلیدلیکی گی بیا ب لیکن ضرویت تپارده خواصو د ممکن نم په شرط نشته ا د ومانع او, او د چ... واجب نم یو مانع نشته نو کله چې شروع ته د ممکن نه او شرط ضرویت تپارشته نه د ومانع او د واجب نه یو مانع د ضرویت یو مانع د موجود شته نو واجب شته نو چې دا سواله نشته کولی د لیکي کنا دا سواله نو بنیادی توگا بانے الله تعالیٰ لی دلے کی گی کرنے لی دلے کی گی والی لی دلے کی گی زکاہ اللہ تروییت متحا تختے اللہ تروییت وجود وجود پٹو لکے رہے آیان آراد واجب تولوکے رہے ٹک شو جی آن موقوف دی شو اس ایمتینا دروییت پسی شریع موقوف دی چې دا خواصو د ممکن نه یو شې شرط شي لکه لیدل کېږي چې باغه سوقه ځګه موجوده فوزلری استرګی لری دا یو شرط ته خواصو ممکن نه کې هوستیک ته واجب بن لیدل کې او نو خو د امتناع درویته واجب دي چې دا خواصو د ما واجب نه یو مانع موجود شي چې دا خواصو د واجب نه ولنه شرایط ممکن نه یو شرط من الشرعت ته او دا خواصو د واجبنه یو مانع ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده او هغه شروطي نو چې نيشته نو پکاردارچه واجب وجود ولیدل شي تاسو ما خبره کو نه د ماخې ده آيو خبره میا ده چې د حکم مشترک د پارتيشه پکار ده مول نایله مشترکه ایله وجود یا امکان یا هدوث دلاره کېری نشي نو سوق وایي اته امکان په اړه خبره یا ده امامي رضي رحم الله علیه او جل بیر مار آيو کثرغه یو عام ده اگر راځي او دروازه ټکو لوي سلام علیکم و علیکم سلام وي څنګه یې څنګه طبیعت تم ټیکنو دې زما طبیعت مطلب دا ټیکنو شکر دې ټیکته خدای علم او خلق او خدای علم خبري کنه دې دارته وي مولا صاحبہ چستا چې کوم واعتقادات دې دې واعتقادات او خلاف کوم استاپ زين کې راضي کې ناراضي اگر نه خیر ناراضي بلکل زما ته کما عقیده رکن ټاکې مر دا عقیده نه بيه بيه او خبره مخالف دا ډېر رمضان ته عقیده سچې کا خا عقیده یو موقع بده وړه رم مضبوطه ٹھیک شو وین نه راځي بیا خه زما ته سيو خبر یې نشته چې دغه یی ادانه به مخاليف زما زين ته نه راځي دا سيو مثلا نشته البته سیاو مثلا و او ته چې ورو ټکو دا غي چله په ځین کې رااله بیا غدا وایم دا افتخار لواجب نه دی د دې علت سوکته دا مونږه نوید دې علت امکان کار دي دې زمما فزان کې دا واجب دي علت شیره امکان ته ټول <سؤال> ممکنات چېګه مختقر دی واجب ته دا چې لا وروته کنه دغه ټیم کې زمما دین کې دائراله چې امکان خو صفتی سلبی لري دوی امر عائد نمی‌دي الی احتیاجه ل واجب امر ثبوت دي او امر عدمي خو د امر سبوتی د پاره علت نشي کېدله امر عدمي خو د امر ثبوتی د خبره چې وایي د هغه جانب مقابله زمما دین تا ارغه نو تدجو مسله لشتنه د دې وجنې متا سګورای چې اکثر الا ماشاء الله کم کوم کم کو ظالمان دا شې چې هغه عالمانی خو عايزمي مقررې دي زه دا څنګه نه ام خو اکثریت درسي چې وایس کڅي هغه خالم نوي ولی زګ دې چې برکني او دمر جزمي جزمي خبرې کوي کنه جزمي جزمي نو ایوجدای چې د دې خبرې هغه جانب مقابل د ذهن کې در سره یينه و بس دې یو خبر لیدلی کنه چې حدیث کی مندل چې رافو یادرش په نو مطلب ده نه مثال به ذکر ګرځي کنه نو بس یو زنی بس بیا په خبر زين کې نه نو بس هغه یو باندې خداده جزمی کنه خو میسان په طور باندې یو دانښوار سره هغه چې تخلیل کوي نو هغه دې اړتیاش کې لیږي آی او ټیم کې جذبہ کې نه راځي سکه نه راځي جذبہ کې نه ځکه چې هغه نوري کې می خبر یو ناټول د د هغې د ټولو په من کې او د اعتداد لار دی اوواسي که نه کووشش کو داسې نو دې جه تاسو بګوره ماپ ووي که نه چې ټول زمونږ سره چکم وظینې اکثر الله مشاءالله کمم کو دغه په کې الحمد الالمان وي اکثریت داسې لکهور دا سانان اللههسیم شو دا ټولو دا سرې چې دا ګوره ععلمان نه دي او ډې زیاستې ش مشور دي او مطلب داې چاغی وجدای چې باص زین کی یو خبره کنه بس بل نه نوو چې تصور د جانب مقابل وي زمایږ زاره خبره چې کوم ویلاغي هغه مقابل سم باندې زمانه نظری نو بار هلته مې دی پوری وي چې امکان نه لثل شکیلره الله پدونه کی څه کړی د لیکي چې علت رویت ته چالو وجود دی وسل الله